Mana yang lebih utama antara amanah dan rasa kasihan Kita diamanakan untuk menjaga satu institusi ugama Membayar gaji pekerja Ada diantara pekerja yang kurang komited dan gagal menunaikan tanggung jawab pekerja Mengikut standar yang ditetapkan Walaupun diberi teguran dan nasihat berulang kali Berapa kali? Hampir 10 tahun Oh Kalau ikut amanah rasanya saya mesti buang pekerjaan ini tapi rasa kasihan karena nanti bagaimana dia nak menanggung anak istri mana yang lebih utama ustaz amanah atau kasihan La takhunullah jangan <Sạcang> kamu khianati Allah warasul khianati rasul wa takhunu amanatikum kamu mengkhianati amanahmu wa antum ta'lamun Dan kamu tahu. Maka oleh sebab itu kita mesti ada punishment. Ada hukuman. Bila kamu tidak laksanakan ini. Maka akan potong 10%. Bila dua kali, 20%. Bila tiga kali, dalam Islam pun ada hukuman. As-sari ku pencuri lelaki. Wa-sari ku pencuri perempuan. Fakta wa'idihumam. Potong tangannya. Ada hukuman. Sebab manusia ni dia tidak akan takut, dia tidak akan jera, dia tidak akan berhenti bila tak ada hukuman. Bahwa kita ada rasa kasih, ada rasa sayang, ya. Tapi bila dia tidak berhenti dari pengkhianatannya, dia akan bekerja tidak sesuai standard, maka kualiti produk akan berkurang, dia kita ada zalim pada orang banyak. Rasa kasihan pada satu orang, yang kita kasihan tiga saja, dia anaknya, bini dia. Tapi produk yang tak baik Sudah zalimi orang banyak Kasihan kita pada tiga orang Membuat kita aniaya pada Banyak orang, ingat Ada orang yang mati menghadap Allah Sembahyangnya banyak, puasa sunatnya Banyak, zikirnya banyak Baca Qur'annya banyak, tapi hilang Sebab apa? Sebab amal Yang banyak tadi diambil oleh Orang-orang yang dikhianati Maka kasihan boleh, tapi gara-gara Kasihan kita tidak menjadi amanah kita sudah berubah menjadi khianat. Lalu apa solusi? Apa yang dapat kita lakukan? Kita bagi dia peringatan. Bila awak tidak kerja sesuai standard, potong. Bila tidak sesuai lagi, bila tidak kita lakukan ini, maka nauz billah, rasa kasihan kita sudah membuat kita tidak amanah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini? Ya. Pulang kembali daripada yayawan. Ini kambing saya Ini kambing zakat Ini unta zakat Ini kambing saya kalau ikut kasihan Tentu Nabi akan berkata Ambil saya kasihan tengok engkau Sebab engkau jalan jauh daripada Yaman Tapi Nabi tidak Apa kata Nabi SAW Apakah bila engkau duduk di rumah bapamu Duduk di rumah bundamu Apakah mungkin orang akan datang Memberikan engkau hadiah ini Tentu tidak Engkau dapat kambing ini sebab engkau adalah amil zakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kemarahan Nabi bukan berarti Nabi tidak kasihan. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kasihan, tapi tidak ingin mengkhianati amanah. Maka hati-hati antara kasihan dan amanah. Sekarang ekonomi agak kurang baik. Mohon ustaz kongsikan amalan yang membuka pintu rezeki dan juga berkongsi perkara-perkara yang menutup pintu rezeki. Oh, dia cerita pintulah. <SILENGALAN> pintu ada buka, ada tutup. Datanglah seorang yang dililit hutang, "Ya Rasulullah, aku ni susah, dililit hutang. Apa doa yang aku baca?" Kata Nabi minta perenungan daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa dal'i ad-dain wa ghalabatir rijal. Minta daripada 8. Allahumma inna a'udzubika minal hammi, salamkan aku daripada susah hati wal hazan, segala kesulitan dan kes kesulitan-kesulitan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal azab wal ajzi lemah, wal kasal malas, wal jubni takut, wal bukhl pelit, wa dal'id dayni dililit hutang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Bila kita dah dililit hutang maka kita dikuasai orang lain maka kita minta yang lapan tapi jangan cuma baca doa saja pahami maknanya ustaz saya dah baca doa ni sebulan kenapa hutang tak juga terbayar awak baca saja ya tak kerja orang yang berusaha tapi tidak berdoa sombong bekerja pagi petang siang malam tak ada mau berdoa sombong orang yang hanya berdoa tak mau bekerja pesong oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat tapi kan rezeki sudah dijamin Allah betul ini rezeki dijamin Allah ini rezeki saya air untuk saya ditakdirkan untuk saya memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala garanti ini punya Abdul Somad tertulis di roh ilmu mahfuz Abdul Somad tapi bila tak ada usaha nak buka tutup nak masukkan dalam boleh ke tengok aje masuk ke aku boleh <SILENCIO> mesti ada ustaz oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah falyabudu <Sessizuk> rabb hadzal bait banyak-banyak engkau beribadah menyembah Allah kalau ibadah kau lakukan Allah akan beri engkau doa apa dia atamu min ju bila engkau lapar dia bagi makan wa amanahum min khauf bila engkau takut dia beri engkau rasa aman kita kan dunia ni cuma dua saja lapar takut lapar takut bila dah kenyang takut pun hilang takut anak tak sekolah takut bila nanti lepas dia tak kerja takut nanti kerja dia tak kaya takut takut takut hidup ini yang penting cukup saja cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Cukup. Maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia. Jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf, aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Fal ya'budu Banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengeluarkan air Dari tanah yang kering, batu. Tapi kalau Allah berkehendak Bukan dari tumit engkau Air itu keluar, wahai ajar. Ajar, naik ke bukit sofa. Turun, naik ke bukit marwah. Tak ada air. Tapi air itu datang dari tumit budak kecil Yang belum pandai berjalan. Dari tumit Isma'il. Tapi tumit Isma'il dia tengok air, apa kata hajar, zam-zami, zam-zami zam-zami, berkumpul lah air berkumpul, air itu berkumpul tiga ratus tiga ribu lapan ratus tahun air itu tak kering tapi jangan gara-gara mendengar cerita ni, esok dia tak ada awak kenapa tak kerja, kenapa tak pergi ofis kata ustaz Samad, bukan dari tumit kita, rezeki itu datang dari tumit budak kecil betul dari tumit budak kecil tapi tumit yang besar ini melangkah dulu ke sofa melangkah dulu ke marwah pergi ke sofa pergi ke marwah dah tak ada baru padahal ayahnya nabi Ibrahim alaihi salam anaknya nabi Ismail alaihi salam istrinya perempuan salehah Hajar tiga orang baik Hajar tak ada angkat tangan ya Allah bagilah air ya Allah tak Tapi apa yang dilakukan Hajar? Naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah. Usaha, doa, tawakal kepada al Allah. Apa yang menutup pintu rezeki, Ustaz? Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Zalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin Allah tidak merubah rezeki Kata, itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah Kerana perbuatan maksiat. Ni ayatnya, walau anna al-qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman wa taqau takut kepada Allah, la fatahna kami bukakan barakat, barakat barokatin minas sama dari langit wal or dari bumi. Walakin kadzabu manakala mereka dustakan ayat kami manakala mereka sunyikan masjid kami manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami akhalnahum kami cabut kami cabut kenapa Allah cabut barakah kerana fadzalikal ladzi yadul yatim membiarkan anak yatim membiarkan masjid Membiarkan orang susah. Maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki. Ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi awni al Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Makanal abdu fi awni akhi. Selama hamba itu mahu menolong sodaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah. Sanggup membeli rumah yang besar. Sementara ana yatim fakir miskin tak makan la yu'minu ahadukum kamu tidak beri man tak beri man kata nabi kata yuhibbi laki akhi sampai kau sayang kepada saudaramu seiman maka yuhibbi li nafsi sama seperti sayang pada diri sendiri